Valerina e cam îngânfată, nu vorbește limba mea și nu-mi place deloc cum e îmbrăcată, deși ea crede că e elegantă, ofițioasă. Păpușa din pachete de țigări, care își spune roboțel, e tare cool, vorbește englezește, deși și puțin stricat și știe bancuri cu unul bulă și unul ceaușescu. Drept să vă spun, m-am cam încălzit. Acasă stăteam într-o ladă frigorifică și era așa de bine...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 la vremea aceea din an, pe care ne plimbam ore întregi. Asta era tot. Alte distracții nu existau. Lecția a zecea Începeam, deci, să văd Casa Ioana ca pe un centru de resurse pentru alte organizații. Aveam un spațiu pe care puteam oferi altor ONG-uri ca să-și desfășoare activitățile. Am semnat un parteneriat cu cinci organizații locale pe care l-am denumit PISC. Ne-am izbit din nou de foarte multă birocratie și, în plus, nicio organizație nu avea bani să achite cel puțin întreținerea. Iar eu adunam fonduri ca să plătesc curentul și întreținerea, nu ca să pun pe picioare alte proiecte. Prin 1997 ne-am asociat cu un alt ONG local, unul foarte mare, căruia i-am oferit camere din bloc pentru a găzdui tinerii ce ieșeau din orfelinate la 18 ani, așa cum cerea legea. Ideea era că noi oferam un adăpost de tranzit, nu unul permanent, pentru că urmăream ca acești tineri să-și dezvolte aptitudinile și ceea ce eu numesc life skills, ca să devină independenți. Noi le oferam șansa de a nu a mai avea stresul locuinței și tot ajutorul pentru a-și putea găsi de lucru. Prima venit a fost o tânără, Maria, sosită pe neașteptate, înainte ca noi să fi terminat de pregătit camerele. În săptămânile următoare au venit și ceilalți. Apoi au început problemele. Locuiau acolo băieți și fete, iar băieții erau foarte agresivi cu fetele. De exemplu, ieșeau de la duși dezbrăcați și se dădeau un spectacol față de ele. Erau opt cu totul, iar noi încercam să-i implicăm în toate activitățile noastre. În 1999 a venit o altă asociație care a înființat un cabinet de servicii sociomedicale pentru populația romă din zonă. Tot ei aveau la parter o grădiniță pentru copiii din cartier. Atunci când m-am mutat din casa Ioana în 1997, știam că lăsam în urmă o perioadă foarte frumoasă din viața mea, dar și că o lăsam pe mâini foarte pricepute și că era un centru în care se întâmplau lucruri bune. Păcat că mai târziu, în 2000, sediul casei Ioana a fost devastat. Niște vandali au furat tot ce puteau lua sau smulge, mobila, instalațiile sanitare, caloriferele. La jaf au asistat înspăimântați tinerii care erau găzduiți în casa Ioana. Eu eram în vama veche atunci și am văzut din întâmplare titlul unui articol de ziar, Cămin plătit de occidentali și devastat de țigani. M-am întors câteva zile mai târziu la București, dar am refuzat să mai merg în locul acela. Așa că o să-ți povestesc ce știu de la alții că s-ar fi întâmplat. Știu că erau două familii rome destul de puternice în zonă, care i-au convins pe ceilalți vecini să spargă casa Ioana. Cred că intenția inițială era doar să fure tot ce le cădea în mână. Dar ce nu au putut lua, au distrus Au intrat în școala pentru copiii cu dizabilități Îi știau pe copii și copiii știau pe ei Copiii mai mici s-au baricadat în halfway house și au fost lăsați în pace Centrul sociomedical a scăpat neatins, dar restul a fost fie distrus, fie furat Au furat ferestrele, ușile, caloriferele, aparatele electrocaznice și cablurile Asta a fost Apoi s-au mutat acolo noi aveam camere de spraveghere care au înregistrat totul, dar poliția a stat cu mâinile în sân, un weekend întreg. Copiii au fost luați de acolo imediat. Am avut o întâlnire cu Halfway House și cu cei de la centrul sociomedical. Nimeni nu se putea întoarce acolo, toți erau îngroziți. A trebuit să abandonăm clădirea, ne-a fost luată de fapt. Nu mai puteam în niciun caz să obținem finanțări ca să refacem ceea ce făcusem deja. Am cheltuit mii de lire ca să renovăm acea clădire. Nu aveam acte de proprietate. Nu, în niciun caz nu mai puteam strânge bani. Clădirea mi-a fost luată. Nu mi-am permis luxul de a o părăsi. Mai dureros a fost faptul că era vorba de oameni cu care lucrasem. Le-am dat medicamente, o grădiniță, i-am ajutat. Am trăit atâta timp în comunitate cu ei. A fost o lecție dură. Nu birocrația m-a învins ci localnicii. Hm. Culmea ironiei, nu? A doua recapitulare. Hai să mergem acolo, hai să-mi arăt zăbrăuțul. Dar n-am mai fost acolo de patru ani. Și ce dacă mergem împreună? Voiam să văd cu ochii mei lumea aceea despre care Ian vorbea cu atâta tandrețe și care se întorsese împotriva lui. Voiam să respir acel aer. Voiam să văd ca să-mi rămână bine întipărit în memorie. Așa că într-o Duminică de vară, la mai mult de trei ani de când Ian refuzase să mai calce acolo, am luat metroul împreună, am coborât la stația Brâncoveanu și am pornit-o spre Zăbrăuți. În Zăbrăuți, aerul nu era totuși așa de ușor de respirat. De cum am intrat pe stradă, izurile mormanelor compuse din resturi de mâncare împrăștiate pe caldărâm și leșuri de animale mi-au amintit de sistemul de eliminare a gunoaielor pe care Ian îl descria cu atâta umor. Jos, erau munții colorați și mirositori, iar pe sus treceau spre fiecare fereastră firele albastre, roșii, grii de curent electric care făceau legătura între centrală și garsoniere. Între cerul care putea sări oricând în aer și pământul care nu avea timp să înghită chiar totul, copii goi se jucau de-a ascunse. La intrarea în bloc, haine prea vechi ca să mai aibă vreo culoare, Prosoape, chiloți și maieuri se zbăteau în suflarea vântului. Am ajuns în fața boilerului care era încă folosit pe post de duș. Nici nu ne-am apropiat bine că două femei în papuci murdari de plastic și un copil care a târna pe lângă picioarele lor au început să strige după el. „Englezu, englezu! Ne-am apropiat. Ian le-a pupat pe amândouă pe obraji, cum face cu toată lumea. Erau două foste cunoștințe din cartier cu care a vorbit puțin, într-o română simplă, de vecini, despre lucruri pe care le trăiseră împreună acolo. Ai văzut? M-au recunoscut după atâta timp. Cum să nu te recunoască? Probabil că ai fost mult timp vedeta cartierului. Am trecut destul de repede prin fața blocului, care avea încă plăcuța cu numele lui Joan la intrare. Era un bloc gri, părăsit. Nimic nu amintea de viața pe care o trăiseră cândva aici, Ian și voluntarii lui. Simțeam totuși în spatele nostru privirile iscoditoare ale femeilor care mâncau semințe sau spălau haine pe treptele celorlalte blocuri. La ieșirea în stradă am văzut două grupuri de băieți scomotoși și roși, care se tatonau înainte de a se lua la bătaie. M-am apropiat și am observat că formau două semicercuri perfecte, fiecare având în mijloc un puști de vreo trei ani. Cei doi pitici începuseră să se bată deja și fiecare era susținut de tabăra proprie, aranjată în spatele lui în ordinea înălțimii, astfel încât băieții cei mai mari închideau semicercul. Un dans tensionat și puternic pornise între cele două grupuri, dând naștere unui straniu ritual de inițiere în tainele luptei corp la corp. Dincolo de stradă, una lai denuntași îmbrăcați colorat însoțea cu muzică de acordeon și chiote femeiești o mireasă a cărei rochie se murdărise de noroi și un mire cu ghiul și un dinte de aur în zăbrăuți viața mergea mai departe lecția a 11-a primăria generală ne-a cerut în 1997